Класика світової фантастики на каналі Студії Калідор. Артур Кларк, Маупа у нашому домі. Навіть саму ідею бабуся вважала жахливою. Вона ще пам'ятала ті часи, коли служниками у домі були люди. «Якщо ви думаєте, що я житиму під одним дахом з мавпою, ви глибоко помиляєтесь!» – пирхнула вона. «Не будь такою старомодною!» – парирувала я. «Хоч би що там було, а дорка з не мавпа!» «А хто ж така вона чи воно?» Я перегорнула кілька сторінок довідника корпорації генної інженерії. Ось послухай, ба! сказала я. Супермаупа це зареєстрована фабрична марка. Пансапіенс це розумна людиноподібна істота, виведена методом селекції і генетичних видозмін на основі роду шимпанзе. А я що казала? Звичайнісінька маупа. Вона має цілком достатній запас слів, аби розуміти найпростіші розпорядження. Її можна навчити виконувати будь-яку домашню роботу або нескладну фізичну роботу. Вона тямуща, ніжна, привчена до порядків у домі і особливо доброзичлива до дітей. «Діти!» Чи можна покластись на Джонні і у справі з... з мартишкою? Зітхнувши, я відклала довідник. У цьому ти маєш рацію. Дорка справді дорога мавпа. І якщо я дізнаюсь, що ці малі вандали кривдять її, на щастя, цієї миті в двері подзвонили. Підпишіть, будь ласка. Сказав доставщик. Я поставила підпис на паперах, І Доркас увійшла в наше життя. «Привіт, Доркас!» – привіталась я. «Сподіваюсь, тобі буде добре у нас!» Вона пильно придивлялася до мене Своїми великими сумними очима З-під важких брів. Мені траплялося бачити, Набагато потворніших представників роду людського Однак Доркас Вона була приблизно чотири фути за І майже стільки ж за вширшки Мала досить такий чудернацький вигляд У своїй простій чистенькій формі Вона нагадувала служницю з кінофільмів початку 20-го століття. Доброго ранку, мем! Промовила вона досить нерозбірливо, проте цілком зрозуміло. Призвичаєлась Доркас досить швидко. Вона блискуче опанувала обов'язки хатньої робітниці і виховательки, які складали основу підготовки до класу А. І до кінця першого місяця перебування у нас практично не існувало такої роботи, починаючи від накривання на стіл і завершуючи перевдяганням дітей, яка була б їй не під силу. Доркас була доброзичлива, сумлінна і ніколи не сперечалась. Звичайно, їй бракувало кмітливості, тому доводилося ретельно розтлумачувати суть деяких робіт, перш ніж вона могла збагнути, що саме треба виконувати. Спершу я на силу пам'ятала, що Доркас не зовсім людина, а тому не слід втягати її до жіночої балаканини. Втім, вона виявила непідробний інтерес до одягу і кольорових речей. Якби я дозволяла їй вдягатись на свій смак, вона б скидалася на втікачку з Нью-Орлеанського карнавалу. Діти обожнювали її, у чому я переконалася з полегкістю. Знаю, що говорять люди про Джонні і Сю, і, гадаю, є в цьому якась частка правди. Адже так важко ростити дітей, коли їх батько майже завжди десь у від'їзді. Якщо маєте можливість, то ніколи не виходьте заміж за космонавтів. Так, вони заробляють неабиякі гроші, однак романтичний ореол скоро зникає. Коли Ерік повернувся із польоту на Венеру, маючи в запасі три тижні відпустки, наша нова служниця фактично стала ще одним членом сім'ї. Ерік брав її з собою на прогулянки. Зрештою, йому траплялося бачити і значно чудніших істот на інших планетах. Він, звісно, дорікав мені, що це аж надто дороге придбання. Та я зауважила, що тепер... Буду вести світське життя. А воно вирувало, незважаючи на те, що наш порт Годдарт був богом забутим острівцем посеред Тихого океану. До нас завжди сунули потоком почесні гості та мандрівники з усіх куточків землі, не кажучи вже про більш віддалені у всесвіті місця. У кожному товаристві, на моє переконання мусить бути великопанського польоту дама, якою обурюється і яку все ж таки наслідують її всі суперниці-невдахи. У порт Годдарді такою дамою була Крістіна Сонсон, дружина комондора Служби міжпланетних сполучень. Про це вона ніколи не давала нам забути. Тільки-но ну, космічний корабель приземлявся, вона запрошувала всіх офіцерів бази на прийом до свого особняка, що був стилізований під 19 століття. Вона вважала себе художницею і прикрасила всі стіни своєю мазаниною. На крістіниних вечірках було досить ризиковано робити увічливі зауваження стосовно цих шедеврів. Небезпеку являв собою також її метрової довжини Мунштук. За час відсутності Еріка з-під пензля Крістіни з'явилася нова партія картин. Здається, цього разу вона вступила у період кубізму. «Розумієте, мої любі», – пояснювала вона, «старомодні видовжені картини страшенно застаріли. Вони не відповідають вимогам жителів...» Космічної доби, тобто нас. Тепер не існує поняття верха або низ картини, горизонтальне чи вертикальне положення. Отож, ніяка сучасна картина не повинна мати одну сторону довшу за іншу. В ідеалі вона має виглядати абсолютно однаково, хоч би як ви її повісили. І саме над цим «Я зараз працюю!» «Ну, це видається логічним», – тактовно зауважив мій Ерік. «Зрештою, коммодор – його шеф». Однак, коли хазяйка віддалилася, він додав, «Не знаю, чи Кристіна почепила свої картини за той бік, що треба. Проте я певен, вони би краще виглядали повернуті». Лицьовою стороною до стіни. Я погодилася, адже до заміжжя навчалася кілька років у художній школі і вважала себе до деякої міри знавцем справи. Якби ж я була така самовпевнена, як Крістіна, то мої картини мали б великий успіх, а не припадали пилом, як тепер у гаражі. Знаєш, Еріку, сказала я невинно, я могла б навчити Дорка малювати І робити це краще за неї Він розсміявся Ха -ха, Було б цікаво як-небудь спробувати Якщо Крістіну полишить натхнення А потім я забула про це на цілий місяць Аж поки Ерік знову не подався у космічну подорож Привід нашої суперечки немає значення, вона виникла з того, що ми з Крістіною обстоювали протилежні погляди щодо шляхів розвитку суспільства. Як завжди, її було зверху, а я пішла з вечірки злою і роздратованою. Першою, кого я побачила вдома, була Доркас. Вона роздивлялася кольорові ілюстрації у одному із тижневиків. І тут... Мені пригадався Еріків жарт.